Ez intelligencia kellene. Kellene? Hát legyen. A tudás megszerzése bizonyos mértékig pénzkérdés. Adjatok neki földet, hogy tanulhasson, hogy padlós szobája legyen, hogy könyveket vehessen és újságot olvashasson, hogy meleg ruhája és egy kicsit könnyebb és sokkal emberibb élete legyen. Egy szóval adjátok meg neki azt a könnyen megadható jólétet, ami megnyitja előtte a táblatokat, hogy ne csak a maga barázdájáig, faluja széleig, hanem az ország határáig lásson. Nem megy ez máról holnapra. Ezt mondják már pár száz éve. De hát az Istenért, induljunk már el egyszer. Ki tudja, milyen viharok lógnak a levegőben, ki tudja, mikor kellene megint félmillió paraszt, félmillió szuronyos puskás paraszt, aki most már tudná, hogy miért harcol. És miért egykézig. Undorító, nem magyar bölcsőjű, gasszokás. igazad van. De tudod de mit mondott egy somogyi paraszt, amikor szemére hányták, hogy csak egy fia van? Uram, Nekem tíz földem van. Ez ennek az egynek elég. Kettő nyomorogna rajta, vagy elmenne Már pedig uram, ne haragudjon. Én a papoknak bérest, és a császárnak katonát nem csinálok. Szomorú. Igen, nagyon szomorú, hogy ez az ember a nemzetét már nem érezte. Áldozatra nem volt hajlandó, s katona fiában a császár katonáját látta. A császárét, aki felségesen szép valaki ugyan... Olyan magasan van, hogy már talán nincs is, de ha van, egész biztosan német. A közbevetések elfogytak. Egyik-másik húzogatta még a vállát, mintha azt mondta volna, kár az ilyen megszálltal vitatkozni, aki forradalmat akar, holott úgyis magától megjön minden, de a többség hatása alá került Péter rajongásának, ha nem is igazságának. Szavai mögött parázslott valami, ami talán nem tetszett, de annyi tiszta hit volt benne, hogy tiszteletet ébresztett. A lovag már unta a vitát. Vartali zsellér más úton látja az igazságot, és bár nem kételkedünk céljainak nemességében, mi mégis kitartunk a békés fejlődés mellett. Úgy van, bolongattak. Péter már túl volt azon, hogy valakivel veszekedett volna. A pesgő csillogása szemeiben táncolt, és a kezdődő mámor mindent jónak láttatott vele. Utak nyíltak előtte. Válaszolhatott volna a lovagnak, de Lustán elengedte a gondolatokat. Maga alatt látta a társaságot tiszteltreméltő ősökkel, hagyományokkal, gyerekszobával, de egy csillogó vitrínben, melynek üvegfalai mögött mumjává asszott gondolatok és emberek éldegélnek. Halk, csend, nippek, öreg szolgák, koronázási menték, csótáros lovak, görbekardok, elkiáltott vitamet -e nemek. Ó, milyen szép! Csak az a kár, hogy az egészet hóna alá vágta már az idő, és lassan megy velük a múzeum felé de most már ezt se látta, az ő dolguk. Alapjában véve kedves jó fiúk, szereti őket. A szoba levegője már melegebb lett. A mozdulatok természetesebbek, a felkiáltások őszintébbek. Még kitörik a vitrin oldalát, gondolta Péter, de aztán gondolatai elszaladtak. Elmosolyodott és messze nézett. Látta Magdáig fehér fehérfalú házát, szobáját is. A hold besüt az ablakon, Magda alszik. Turva fehér ingén üveggombok, mint neki gyerekkorában. a tiszta, és két puha fehér karját kitárja. Miről ábrándozol? meg demény. Semmi. Hazagondoltam. Birtokodra? Igen, a birtokomra nevetett. Hidd el, nincs annál szebb, jobb az egész világom. Amilyen bizony kavicsos? Ó, az enyém nem. De meg akármilyen is, az enyém. Újra elhallgatott. Valami még hiányzott. Amikor a pincér újabb pesgőkkel jött, valami zeneszó szűrődött be. Miért nem mondjátok, hogy van itt cigány? Pincér, mi a maga neve? Lajos? Hát Lajos, miért dugják el maguk a cigányt? Az urak nem szokták. Nem? Hát majd ezután másként lesz. Befelé a cigányjal. Mulatni akarsz? Akarsz, Akarunk. A hold magasan úszott Pest felett, sokkal magasabban, mint a faluk felett, hol a kertekre már lehullott a dér, és a télbe futó utakon egyedül járt a csend. Ha Bartalon szólna a muzsika szó, felébrednének az emberek, de itt csak az ablakig hallatszik. Odakünt villamosok csikorognak, autók tülkölnek, és az utcákat fényfűzére kötik össze. Péter nem látja ezt, csak érzi, mint mindenfelé utcák, utak, kanyarognak, egymásba futnak, sikátorokban elvesznek, tereken szétfolynak. Az jut eszébe, ha most el kellene indulni haza Bartlarra, nem találna haza. Pacira nézés nyugtalansága elmúlik, mint a cigánynak. Még egyszer azt, hogy ha elmegyek édes rózsám messzire. A hegedű siránkozva jajdult meg, és utána repült a kis bőgő szava, mintha a másikat simogatta volna. Péter előtt nem volt már út, nem volt már távolság, elérhető, könnyű, és szabad lett minden. Amikor a szemét kinyitotta, újra elindult mellőle az idő. Az óra kegyegése apró koppanásokkal verte szemhéjait. Az ablakon ónos homály dőlt a szobába, és végtelen fáradt, keserű értelmetlenség osont az ágy körül. Laci tátott szájjal aludt. Meg kellene kérdezni, mi volt az éjjel. Arra még emlékszik, hogy a koponyából valami lokálba mentek, de aztán semmire. Ilyenli szekrényén mindenféle ismeretlen hol még. Egy dugóhúzó, egy harisnyakötő, egy sál. Pénztárcája is ott van. Kinyitja, forgatja. Nincs abban egy kajcár se, csak egy cédula. Mimi vár délután ötkor, Bors utca három, második emelet egy. Nézi az órát. Három óra. Laci horkol, de nem mer neki szólni, mert attól fél, hogy valami rettenetes dolgot fog mondani, ami addig történt, amire ő már nem emlékszik. Amikor kopognak az ajtón, magára rántja a takarót. Laci pedig felébred. Mi, mi az? Ja, tessék! Zselér urat keresem. Péterben a vér is megállt, keresik. Pénzt hoztam. Péter! rászta Laci. Miért alá ezt az utalványt? Ezer a ceruzával. Amikor a postás kiment, egymásra néztek, Laci elnevette magát, és Péter is úgy tett, mintha mosolyogna. Nem volt valami baj? Mi lett volna? Te is úgy tudod, mint én. Te nem emlékszem semmire. Lehetetlen, Péter. Elhiheted. Össze vagyok törve, és egészen beteg vagyok. Nekem sincs valami lakodalmas kedvem, de ez ilyenkor így van. Csak emlékeznék, majd emlékszel. berét bolondult mindenki. Rengeteget ittál, és meg se látszott rajtad. Az arany kilincsben úgy csárdáshoztál, hogy megtapsoltak. Ki az a Mimi? Na, látod, hogy emlékszel. Egy cidlát találtam a tárcámban. Tudom, te kérted, hogy írja fel a címét, mert elfelejted. Azt mondtam. Azt, de azért törni nem szabad, Péter. Sokba kerül. Mi mit hol fel? Az arany kilincsben. Mi, mit, meg maját? Hát, az meg kicsoda. Barátnője. Vagy meglátod, most megfürdünk, és oda megyünk. Én nem megyek sehova. Legszívesebben felkötném magam. Megígértük. Nem bánom, nem megyek, beteg vagyok. Kérlek, Péter. Lacina különös volt a hangja. Péter ránézett. A hosszú évek közös sok gondolata és a szeretet különös érzékenységet támasztott bennük. Haci szeme vágyakozó volt, és legszebb nyakkendőjét vette elő. Maja? kérdezte Péter. Igen. Péter nagy suhajtással mászott ki ágyából. Amikor felállt, megingott. A fürdő hideg zuhanya úgy érte, mintha késsel vágtak volna bele, de azért állta. A hideg tus után egyenesebbek lettek gondolatai, bizakodóbbak. Nem olyan nagy eset, vigasztalta magát. Más is mulatott már, brrr, és megrázkodott. Mire felöltöztek, égtek már a lámpák az utcán. A hideg levegő a csípte az arcukat, és az utca forgatagában az élet rohanása árad beléjük. Megkérdeztek egy rendőrt, merre van a Bors utca. Készségesen magyarázott itt. Jobbra, ott balra, itt le, ott föl. A hídon, a fő utcán végig, ott ismét balra. A fiúk bólintottak. Köszönjük, biztos úr, köszönjük. Szívesen, uraim, és komolyan lépegetett tovább. te értetted? Annyit, hogy a hídon át. Egy szóval Budán. Megkérem ezt a maját, hogy költözzék Pestre, mert ha nem csal a szemem, te még a tandíjadat is villamosra költöd. Azt hiszem, nem csal a szemed. A villamoson már Péter volt a vidámabb. Kitisztult körülötte minden, és a Duna fölött az éles szél tisztára sepertte benne az elmúlt éjszakát. Laci tűnődve nézett ki az ablakon, és Péter filteni kezdte. Vigyázni kell, Laci, az ilyen lokálnők... Miféle lokálnők? Mint ezek a lányok? Ne balondoz, Péter! Te mondtad, hogy kalapszalonjuk van valahol Pestem. Én? Kalapszalon? Ketten ültek egy asztalnál, te táncolni hívtad mimit, és így történt az ismerkedés. Szóval táncoltunk is. Csárdást? Fenét. Azt később egyedül jártad. Tangót táncoltatok. Tangót? Életemben tangót nem táncoltam, de ha mondod, el kell hinnem. Csak arra kérlek, azt nem mondd, hogy utána az országház kupoláját csaptam a fejemre. Kifogástalanul táncoltál. De azért, amikor megálltak a Bors utca három előtt, elfogódottak lettek. A kapu alatt hűvös fényben égett a villany. A lépcsők kopottak, de tiszták. Dr. Ijas Bernát elmeorvos, olvasta Péter. Lacikám, ha megint megőrülnék, ugor le Ijas bácsihoz. Amikor a csengő megrebbent, valaki csosszogva közeledett. Kezüket csókolom. A két fiú még állt egy pillanatig. Pétert a kezüket csókolom térítette magához. Jó nekünk a jó estét is, néni. Itthon vannak a kisasszonyok? Itthon csókolom a kezüket. A nagyszoba parfümös melegében egy lámpa égett. Péter szótlanul csókolt kezet egy magas karcsulánynak. Zselél Péter. A lányok nevettek. Ismerünk jó fiú. Szervusz, Lackó. Péter szédült. Tegezik őket. Ő is leül velük. Kedvesek, szépek. Maja szorosan ül Laci mellett. Mi tisztok, fiúk? Mimi a pohárszéken rakosgat, lábán könnyű papucs. Valami keserűt? Igen, mondja Péter, és arra gondol, hogy Laci mégis becsapta, mert ő ezeket a lányokat soha életében nem látta. A keserű pálinka alig, hogy leért, Péter ismét érezte azt a könnyű ködöt, amivel a tegnap este kezdődött. A merevség lehullott róla, a tartózkodás hajlékony lett. Nem, a lányokat nem ismeri, de ez nem is fontos. Melegek és szépek. A holnap pedig végtelenül messze van. Megyünk valahova? Nem, elég volt tegnap. Csak azért mondom, mert vacsorázni kellene. Mehetünk, mondta Mimi, bár fel is hozathatjuk. Laci és Maja maradni akartak, mini, menni. Péter pedig arra gondolt, hogy valamikor ő szokta Laci ügyeit egyenesbe terelni. Akkor megegyeztünk. Mi megyünk, ti pedig maradtok. A keserűt rátok hagyjuk. A Salamoni megoldás mindenkinek kedvére volt. Maja a tisztesség kedvéért utánuk szólt, hogy sokáig nem maradjanak, de ezt nem kellett komolyan venni. Amikor kiléptek a kapu alól, arcukat megsimogatta valami hűs, valami tiszta, és a lámpák fényburka körül szitáva hullott a hó. A Duna partján halk szél hordta a havat. A nagy folyam sötéten locsant a hidak lábánál, és most nem mondott Péternek a történelemről semmit. Nem is nézte a vizet. Az utat nézte, melyre fehér takarót húzott a téli este. Mi mit nézte, néha lopva, kinek apró lábai ringva jártak mellette, arca csattanó piros volt, és szemeiben égette ma, az este, a hó, a fiatalság. Kiáltani szeretett volna, visszanézni valahova messze túl a Dunán Bartalra, hol már alusznak az emberek, és nem ismernének arra gondolni, hogy Zsellér Gábor fia, a Péter egy hölgyel most megy át a nagyhidon. Nyilvánosan. Vacsorázni mennek, utána ahova akarnak. de nem kiáltott, hanem hirtelen mozdulattal belekarolt mimmibe. Na, végre, csak hogy eszedbe jutott, és puha karjával melegen visszaszorította. Éjfél táján Pesgőt akart hozatni. Ne ígyünk, Péter, menjünk haza. Egy üveggel, aztán mehetünk. Elfogyott az is. Halkult köztük a beszéd, Péter még inni szeretett volna, de Mimi nem engedte. Semmi értelme. Menjünk! Péterben valami értelmetlen harag lobbant fel. Őt ne dirigálja senki. Menjünk! Sokáig csend volt köztük. Péter úgy érezte, a reggel felé megy, mely szürke lesz és tejszakú. Még mámort akart, és most gyűlölte Mimit. Beszélni szeretett volna nagy dolgokról, okos embereknek, akik meghajtották volna a fejüket. Szépen beszél ez a zsellér. A lány is hallgatag volt, karja lógott, tanács és a vizet nézte, amíg átmentek a Dunán. Hadd nézze! Amint leértek a hídról, egy hosszú férfi jött szembe velük. Péter előre engedte mimit, hogy utat adjon, de a magányos ember ezt nem vette tudomásul. Balkarját kitárta. Hova kislány ezzel a kölyökkel? Jöjjön velem! A magas férfi a következő pillanatban olyan pofont kapott, hogy kalapja lerepült. A lány ijetten állt a korlát mellett, és elfehéredve látta, hogy az idegen úgy megy Péternek, mint a mozdony. Megállj, taknyos! Többet nem mondott, mert felhemperedett a hóban, és nyögve forgolódott maga körül. Menjünk, Péter! Húzta magával Mimi Pétert. Amikor már a bols utcában jártak, akkor kezdett a dühből kivetkőzni. Mosajogva nézett a lányra. Megijettél? Nem az embertől. Félelmetes voltál. És összebújva ballaktak fel a lépcsőn. A lány, mintha fáradt volna. Feje Péter vállára csuklott, de ő csak arra gondolt, hogy megmutatta az erejét. Félelmetes volt. A szobában úgy égett a lámpa, mint amikor elmentek, de a levegőben az elosont órák ürességet hagytak, csendet és apró gondolatokat. Laci maga elé nézett, aztán majára mosolygott. Nem, nem bacsoráztunk, elfelejtettünk. Hát, hogy mulattatok? Jól, dozzogott Mimi. Egy embert ugyan leütött, értem, de nem jutott eszébe, hogy legalább egyszer megcsókolt volna. Jó, hogy nem engedtél sehova, mondta másnap Péter. Így se sok pénzem maradt. Kurtábra kell a gyeplőt fogni. Tulajdonképpen utálom magam. Nem olyan tragikus a dolog. Sose hittem, hogy ilyen szertelen vagyok. Most megbüntetem magam. Két hétig nem megyek sehova. Tanulni kell. A két be is tartotta. Közben egyre esett a hó, és ez újra eszébe jutatta a falut. Korán kelt, fürdő után könyvel a kezével ablakhoz ült, és a reggel józan, tiszta csendjében újra erősnek érezte magát. A pesti lány mind kevesebbet, és Magda mind többet jutott eszébe. Ilyenkor áldotta magát, hogy hű maradt a parasztmenyecskéhez. Nem kell hazudni ha hazamegy. Gondolatai sokszor végigfutottak az elmúlt napokon. A lovag társaságát már nem kicsenyelte le. Kereste az okot, amiért azok szinte gondolatok és cél nélkül összetartanak. A hűség vezeti őket, gondolta. Talán egy kis nagyzolás is, hogy ők most is mások, mint a tömeg. A rang és vagyon szülőanyja szerintük, ha nem is erre gondoltak, a múlt volt. Ők már nem kaptak tőle semmit, de az ősök tanítása beléjük szivárgott, jobban, mint a történelem, melyet iszákos házi tanítók úgy tanítottak, hogy a házurának kedves legyen. Ha megint elmegy a koponyába, ezt is megmondja. Önmagával vívódott. Jó lett volna ezekről a dolgokról valakivel beszélni, aki többet tud, de Laci most más utakon járt. Reggelenként jött haza, gyűrötten, álmosan, de boldog mosolygással. Mi, mi csókoltat? Köszönöm. Azt mondják a lányok, nem menjünk haza karácsonyra. Legyünk együtt. És te mit mondtál? Semmit. Otthon nem hinnék el, hogy dolgunk van itt. Mindenképpen hazamegyünk. Pénzünk sincs már. Ha itt maradunk, az sokba kerül. Ajándék és a többi. Igazad van, már szép lett volna. Este érkeztek a bartali állomásra. Sivító szél vágott végig a rétség hold arcán, és a hó csapot csapott sapkát rakott a jelzőharang fekete tányérjára. A szán halk surlódása sietve vágtatott a csengők csilingelése után, és alig esett szó egész utam. Este gondoltak. Talán mégis ott kellett volna maradni? Az út mentén merevhák kínlódtak a szélben, és suhogásukban az éjszaka egyedül valósága jajongott. A bundákban meleg volt, de körülöttük hideg. A Bors utca jutott eszükbe. A puha fényű meleg szoba. Az utcák, ahol sohasincs éjszaka és magányosság. Tisztartóiknál Péter is leugrott egy pillanatra. A hosszú folyósó sötét volt, a hal árnyékos. Ugi tisztartó valami naptárt böngészett. Az újság csak holnap érkezik meg, ha ugyan bemegy a postás az állomásra. szag volt. Péter szerette volna magában a régi csodálatot felébreszteni, de nem tudta. Valami sajnálat sajgott benne, valami szomorúság. Elment tőle ez a ház, gondolta. Kicsi lett és szürke. Hogy vagytok, fiam? Tetszik-e Budapest? Pest nagyon szép, tisztartó úr. Csodálatos épületek, kultúra. Ugi tisztartó kutatóan nézett Péterre. Laci már beszaladt a belső szobába. Furcsa volt neki Péter. szeme nyugtalan, és szája szögletében két éles vonás. Az emberi boldogságot nem a kultúra mutatja, fiam. És ne feledd el, egy szembúzában több csoda van, mint egész Budapesten. Ez a régi, igaz, mély hang megrezdített Péterben valamit, de az értelmet elengedte siklani. Öreg ember már a tisztartó, gondolta a számban. Régi Módi. Kedves, jó ember, de kalendáriumot olvas. Nem szeretett erre gondolni. Mert Ugi tisztartó bálvány volt eddig előtte, és ez a bálvány, mintha zsugorodott volna, mint február végén a hó ember. Péter eltolta magától ezeket a gondolatokat. Fáradt vagyok, és megrondott valami, gondolta. Igaz, jó ember, és talpig úr a tisztartó amilyen én talán sose leszek. Pest hiányát csodálatos. Odahaza már nem érezte annyira. A földes szoba olyan messze volt a pesti parkettől, hogy újdonságként hatott rá, és nem engedett összehasonlításokat, mint tisztartói kopott piros szőnyege. Keveset evett és türelmesen, de röviden válaszolt a kérdésekre. Értelmesen, mintha gyerekeknek mondott volna újságokat. Szüleit messze érezte, és a szereteten kívül hálát és adósságot is felrót magának. Nem tudsz a gabonárakról semmit, fiam? Ez a tőzsded dolga, édesapám. Ott irányítják. Tudom, fiam, irányítják. Itt megveszi a kalfmam, az eladja a városban a Braunnak, a Braun eladja a Pesti Strassernek, az eladja a Malomnak, sokan irányítják. Csak mi nem, akik a földet túrjuk. Szervezetlenség, édesapám. Ezt is tudom, fiam, hiszen azért beszélek veled. Mit gondolsz, hány gyerek végez főiskolát egy évben? Sokan, édesapám. És mit gondolsz, hánynak jutott eszébe, hogy ezen az állapoton segíteni kellene? Bizonyára soknak, de ezeket már elvesztette a falu. Ezek városi emberek lesznek, bírák, orvosok, mérnökök, tisztviselők. És kereskedő, tőzsdés, szövetkezeti vezető nem lesz belőlük egy se? Nem igen, édesapám. Ez a baj, fiam. Kiértse meg a mi bajainkat, ha nem ti. Ki szervezzen, ki, vezessen, ki Ha beteg vagyok, az én is tudom, hogy orvoshoz kell menniek. Ha pereskedni akarok, ügyvédhez. De azt nem tudom, ez menjek, ha a búzámat akarom eladni, hogy várjak-e még vele, vagy lemegye az ára. A marhámat se tudom, hízlajom-e, a disznómat se. Jön valaki, nekiadom, vigye. Egy hét múlva aztán megtudom, hogy keresett rajta szépen. Én dolgozom érte, másia a haszon. Ez a kereskedelem, édesapám. És kereskedő nem lesz belőlük? Ezt nem tanítják? Dehogy nem, de oda nem igen megy senki. Hát, fiam, nem tudom, mit szólsz hozzá, de akkor meg is eszi a fene egy hamar ezt az országot. Gondolkodom rajta, édesapám. Sok igazságot mondott, de nagyon fáradt vagyok. Fáradt? Ettől a kis úttól? No, csak beteg ne légy, mert nem olyan fáradós fából vagy te, fiam, faragva. Amikor a szület után elment, említette, hogy milyen szokatlan volt a vastag vastagdunyha, és most kissé meghatva nézett ágyán a könnyű gyapjút akaróra. Köszönöm, édesanyám, ha már megszoktad, mégiscsak itt vagy itthon. Apja még visszalépett a szobába. Pénzben hogy állsz? Péter elpirult. Bizony, Pesten fogy a pénz, de hát összehúzom magam. Nem mondom, hogy pazarolj, de nem maradj a többitől. Ha kell, csak írj. A postás nekem adja a leveleidet. Tudod, anyád milyen. A lámpa halkan pattant néha, és Péter a gerendákat nézte. Amiket apja mondott neki, nyugtalanították. Azt hitte, visszagondolom majd Pestre, a Bors utcára, a koponyára, de gondolatai a búza körül forogtak, meg a disznó, meg a marha körül. Meg kell nézni valami statisztikában, hány milliót adnak el egy évben. Minden darabon hárman, négyen keresnek. Rengeteg pénz.